Скритите таланти 37 лекция от 10 година на младежки окултен клас Държана на 22 май 1931 -ма година София Изгрев Съвременните хора говорят за анализ на нещата. Какво разбирате под думата Анализ ако зададете този въпрос на химика, той ще каже, че да анализира едно вещество, това значи да определи неговия качествен и количествен състав. Ако зададете същия въпрос на психолога, той ще каже, че под анализ се разбира определене качеството на човешките мисли, чувства и постъпки. Когато анализирате една мисъл, първо разглеждате нейните подбудителни причини – трябва да знаете от какъв характер са те – физически, духовен или умствен. За пример, в ви се явява мисълта да си направите една къща. Каква е подбудителната причина за това? Физическа. Понеже причината е физическа, вие съграждате къщата си по физически начин. Нареждането на къщата – също се дължи на физически подбуди. Друг е въпросът, ако в ума ви се яви е една мисъл, причините на която са от умствен характер. За пример, искате да напишете някаква научна книга. Тази мисъл има умствен характер. Написването на книгата се различава коренно от съграждането на една къща. Каква разлика съществува в съграждането на трите свята – физически, духовен и умствен. Разликата е в методите, с които тези светове работят и в силите, които действат в тях. Методите, с които си служи физическият свят, са груби, а тия, с които си служат останалите два свята, са меки, делекатни. При изграждане на едно чувство или на една мисъл не можете да си служите с методите на физическия свят. Същото се отнася и до силите на трите свята. Колкото по-високо се издигате над физическия свят, толкова силите стават по-финни, по-меки. Характерът на силите, които действат в света, се отразява и върху живите същества. За пример, във вълка действат един род сили, а в овцата друг род. Овцата никога не напада, а вълкът всякога напада. Естеството на месоядните и кривожадни животни е грубо, жестоко. За своята грубост те често плащат с живота си. Едно време, когато овцата е живяла в диво състояние, без господар, който да я пази, Вълкът я нападал, без да го държи някой отговорен за това. Днес, обаче, когато овцата е под закрилата на човека, всеки опит на вълка за нападане се плаща скъпо. На грубите физически сили се отговаря с грубост. Куршумът лесно разрешава въпроса. Опитали се вълкът да грабне една овца от стадото на овчаря, куршумът излиза срещу него. И щото. Искате ли да познаете какви сили действат в даден момент, вижте какви причини ги предизвикват. Известно е, че за последствията се съди от причините. Като изучавате характера на физическите, духовните и умствените прояви, виждате, че за реализирането или за противодействието им се изискват различни усилия. За пример, за съграждането или за разрушаването на една къща се изискват освен по-груби, още и по-големи сили. Ако искате да съградите една къща, ще употребите повече време и по-големи усилия. Обаче за съграждането или за проява на едно чувство или на една мисъл се иска по-малко време, по-малки усилия, но и по-финни и меки сили. Ако искате да отидете до Слънцето мислено, ще бъдете там за няколко минути. Искате ли по физически начин да отидете на Слънцето, нужни са ви най-малко хиляда години. За физическото ви отиване до Слънцето са нужни особени съобщения, каквито днес още не са открити. Не само липсата на съобщителни средства, но и развитието на човека се явява пречка за отиването му до Слънцето той още не е готов да живее на Слънцето. Защо? Не знае езика на Слънчевите жители, не познава техния ред и порядък, не отговаря на техните мисли и чувства. Те ще го спрат на границата и ще го питат къде е паспортът му, знае ли техния език, може ли да живее без физическо тяло и така нататък. Ако им каже че е дошъл на Слънцето, защото има желание да види как живеят тамошните жители, веднага ще го върнат назад. Защо? Защото желанието му не е разумно. Следователно, постижиме желания са само разумните. Разумни желания пък са онези, между които има връзка. За пример, ако искам да отида на Слънцето, Моето желание трябва да отговаря на желанието на съществата от Слънцето. Щом съществува тази връзка, преди заминаването си аз телеграфирам до тамошните същества, че тръгвам да дойде някой от тях да ме посрещне. Оттам ще ми отговорят, че се изпратили вече някое същество да ме посрещне. При това положение моето отиване на Слънцето се осъществява. Няма ли връзка между жителите на Слънцето и вас, заминаването ви за Слънцето не може да се постигне. Човек се натъква на много непостижими желания по различни причини. За пример, той иска да стане милиардер, без да държи сметка, че всички места за милиардери са вече заети. Друг някой иска да стане професор, но не успява. Защо? Защо? Няма свободно място за професор. Колко професорски места има в един университет? Щом се заемат всички места, вие трябва да чакате някой от професорите да напусне службата си, тогава да заемете неговото място. Докато е жив, здрав и способен, никой не може да го измести. Тъй, щото трябва да знаете, че постигането на вашите желания – Зависят от спазването на известни закони. За реализиране на физическите желания трябва да спазвате известни физически закони. За духовните желания ще спазвате някои духовни закони, а за умствените желания умствени закони. Същевременно постигането на какво и да е желание е в зависимост и от Божествените закони. Защо защото божествените закони са създали и физическите, и духовните, и умствените. Ще преведа един пример, за да обясня връзката между трите вида закони. Представете си, че искате да се направите една къща. За да постигнете желанието си, трябва да знаете, освен физическите, още и духовните и умствените закони. Ще съградите къщата си според законите на физическия свят, за да живеете в нея с тялото си, т.е. с другата си къща. Значи, както за съграждане на къщата си сте взели в внимание различни закони, така и за съграждане на тялото си сте взели в внимание известни физически, духовни и божествени закони. Къщата ви т.е. тялото трябва да бъде съградено така, че да разполагате добре с него. Не може ли да разполагате с него, както искате, все едно, че живеете под найем. Затова казваме, че който не е господар на тялото си, той живее в чуждо тяло. Друг е неговият господар. Щом влезе в къщата си, човек започва да мисли за ядене. Огнището му трябва да гори. След това трябва да запали лампата, да освети къщата си. Ако в къщата ви няма огън и светлина, казваме, че тя е запустяла. Няма обитатели. Както виждате, между физическата къща и тялото на човека има известна аналогия. Къща без огнище и прозорци е необитаема. Тяло без сърце, което да го отоплява, и без ум, който да го осветява, също е необетаемо. Такова тяло е подхвърлено на произвола на съдбата. Всеки може да си играе с него както иска. Като ученици, вие трябва да се стремите към преустройване на своето физическо тяло да бъде здраво, силно, пречистено. С това тяло вие ще постигнете не само физическите си желания, но и духовните и умствените. Щом постигнете желанията си по един правилен начин, вие ще осмислите живота си. Когато координира силите на своя организъм, човек може да стане богат, силен, учен. Той може да приложи силите си и в трите свята. Като работи за себе си, Същевременно той работи и за другите хора. Да организира човек силите си, това значи да е постигнал пълнолетието си. В този смисъл, само пълнолетният може да бъде наследник на голямо богатство. Докато стане пълнолетен, човек трябва да работи, да създаде условия в себе си за обогатяване на своето сърце и на свое ум. Когато говорим за работа, всеки търси някаква почтена работа, която да го повдигне пред очите на хората. Ние пък казваме, че всяка работа достойно изпълнена е почтена. Мнозина се срамуват от работата, вследствие на което изпадат в смешни положения. Един богатаж си купил една голяма пуйка, но се срамувал да я носи, и потърсил някое момче да я занесе до дома му. Намерил няколко момчета, но нито едно от тях не се съгласило да носи пуйката му, защото давал малко, само един долар. Всички му искали по три долара. Най-после един господин, свидетел на пазарлъка, се приближил до богаташа и му казал «Аз ще ви услужа, ще занеса пуйката до дома ви». Вие ли, колко искате? Ще ми дадете колкото намерите за добре. Богаташът се съгласил на това условие, дал пуйката в ръцете на носача и тръгнал напред. Като стигнал в къщи, той взел пуйката от ръцете на носача и казал Заповядайте, вземете възнаграждението си. Няма нужда, нищо не искам. Защо? Да ни би и ти като другите, да искаш 3 долара? Нищо не искам, господине. Доволен съм, че можах да ви услужа. В този момент той подал картичката си на богаташа. Последният прочел картичката и останал крайно засрамен. Носачът му бил председател на Съединените щати. Богаташът се почудил, как не го познал да се изложил така пред него. Какво показва този пример? Нищо друго, освен изопачените човешки разбирания за морал. Значи, морално е да коли човек кокошки, агнета, пойки и да ги яде. Неморално е обаче да купи нещо от града и сам да си го носи. Това е криво разбиране за морал, за почтенност и така нататък. Всъщност, Истинският морал се определя от вътрешния стимул в човека. Стимулът пък се определя от физическото му тяло, както и от силите, които работят в него. Истински морален човек е онзи, който има здраво тяло, добре мобилирано, т.е. добри чувства и добра вътрешна инсталация, за да се отоплява и осветява добре. Едно се иска от съвременния човек – съзнателна работа. По този начин той ще открие в себе си онези дарби, които природата е вложила в него. Тази работа наричаме вътрешна, духовна. Да открие човек своите дарби, това значи да е дошъл до пробуждане на съзнанието си. Който е проявил висшето си съзнание, минава за гениален. Той сам открива дарбите си, а не очаква на хората да го признаят за гениален. Той познава себе си и не се лъже в своите прояви. Съзнае ли своите дарби, човек сам се издига. За пример, от обикновен вестникопродавач, Едисон се издигна до положението на велик откривател. Достатъчно беше да разбере какво е вложено в него, за да си пробие сам път в живота. Той е употребил големи усилия, труд, работа, концентрация на мисълта, за да прояви талантите, които били вложени в него. Доколко бил увлечен и концентриран в работата си, се вижда от един анекдот, който разправят за него. В деня на сватбата си Едисон отишъл в лабораторията си да работи и толкова се овлякал в опитите си, че забравил, че този ден не е обикновен. След дълго чакане и търсене, най-после го намерили в лабораторията му, унесен в наблюдения и опити. Напомни ли му, че днес ще се жени? Булката и всички гости се смущавали, че Едисон го няма, но той бил спокоен. Не се вълнувал. Мисълта му била заета само с изчисления. Гениалният човек не се смущава от външните незгоди. Докато всички хора се тревожат и смущават, той поглежда спокойно към тях и си казва: Няма защо да се безпокоят. Ако една работа не стане днес, утре ще стане. Той знае, че това, което хората нареждат, не се съвпада с наредбите на природата. Гениалният знае, че нещата трябва да стават тогава, когато природата ги нарежда. Който е в съгласие с наредбите и законите на природата, той е разумен човек. И като се жени, човек трябва да постъпва разумно. Разумността подразбира всяко нещо да става на определеното време. Следователно, Природата е определила кога даден човек трябва да се жени. Ожени ли се по-рано или по-късно от определеното време, той непременно ще се натъкне на страдания и мъчнотии. Спази ли времето, което природата е определила, той ще има добри условия за развитие. Женитба, определена от природата, подразбира разумно съчетаване на двама души на двама приятели, да свършат известна работа с успех. И Соломон, на времето си, казал, че за всяко нещо е определено време, кога да стане. Значи, определено е, кога човек трябва да се роди, колко време да живее и кога да умре. Днес мнозина се оплакват от условията на живота няма лоши условия. Това, което хората наричат лоши условия, не е нищо друго, освен стимули, чрез които им се дава възможност да работят върху себе си, да открият дарбите, които природата е вложила в тях. Само по този начин човек може да се импулсира. Да откриеш една от своите дарби, това значи да постигнеш своя идеал, не абсолютно, но от части. Дойди ли до предверието на своя идеал, човек вече знае какво нещо е щастие. Той не търси щастието си вън от себе си. Да търсиш щастието си вън от себе си, това значи да вземеш пари с полица. Да си направиш къща с тях, но при най-малкото затруднение в изплащане на полицата, да си застрашен да изгубиш къщата си. Като знаете това, не търсете щастието си вън от себе си. Знайте, че щастието ви се крие в разработване на вашите дарби и способности. Щом разчитате на вашите дарби, лесно можете да си построите къща и да я изплатите. Следователно, не забравяйте, че първа природата отпуща постоянен кредит, постоянна подкрепа на човека за съграждане на неговата къща, т.е. на неговото тяло. Всеки ден тя дава по един малък запас от храна за съграждане и поддържане на неговия организъм. Същевременно тя му е дала милиарди работници, клетките, да работят за него. За да се поддържат вътрешните процеси на вашия организъм, едно се иска от вас – да не спирате вътрешните процеси, които стават във вас. Това се постига чрез непрекъсната работа от страна на сърцето и на ума. Природата използва мислите и чувствата на човека за работа върху самия него, който прави опит да спре своите мисли и чувства той спира колелото на своя живот. От движението на това колело зависи неговото щастие. С други думи казано, щастието на човека зависи от работата, която разумната природа упражнява върху него. Като знаете това, не спирайте потока на тия процеси в себе си. Бъдете в хармония с разумната природа, която е предвидила всички ваши нужди и ги задоволява. Няма сила в света, която може да отнеме от човека това, което природата му е определила. Няма сила в света, която може да отклони човека от пътя, който разумната природа му е предначертала. Като изучавате човека астрологически, физиогномически, хиромантически, Виждате, че природата е написала на главата, на лицето и на ръката му всичко, което е минал и което му предстои да мине. С това тя го предупреждава и предпазва от лошото, което има да минава. Достатъчно е да бъде разумен и предвидлив, за да се справя лесно с мъчнотиите, които среща и ще срещне на пътя си. Човек носи хороскопа със себе си. Като изучава астрологията, сам може да се предскаже бъдещето. Обаче, отсъствието на вяра понякога му пречи да избегне лошото, което го преследва. Като го сполети нещастието, тогава разбира, че има съдба добра и лоша. Има нещо писано на главата му, което той трябва да изучава и на което трябва да вярва. Човек лесно може да изучи себе си, ако се постави като външно лице, от което не е специално заинтересован. Като изучавате човешката глава, човешкото лице и чело, виждате, че всички хора нямат еднакви мерки. Главите, лицата на хората се различават по широчина и дължина. Челата им също се различават по височина, и широчина. Колкото по-високо и по-широко е челото на човека, толкова повече данни има той. Способностите му са по-добре развити. За да има успех в живота си, човек трябва да притежава следните качества такт, твърдост, наблюдателност, разсъдливост, интуиция. Има ли тези качества, каквато работа започне, той ще има добри резултати. Развивайте всичките си чувства и способности, за да постигнете желанията си. Като работите върху себе си, вие се натъквате на мъчноти, които можете да понесете с самообладание. Ето защо човек трябва да има самообладание, лесно да се справя с гнева, с обидите и униженията. Който може да се владее той е постигнал много нещо. Не можеш да бъдеш ученик, ако нямаш самообладание. Какъв смисъл има знанието, ако в момент на изпитание не можеш да запазиш разположението си? Щом се разгневиш, ти ще изгубиш всичко, което си придобил. В края на краищата знанието ще ти бъде товар, а не благо. Следователно, стремете се към положително знание, което да прилагате в ежедневния си живот. Това знание е нужно, за да се справите с малките мъчнотии. Ако можете да се справите с тях, те ще ви покажат път за справяне с големите мъчнотии. Започнете ли от големите мъчнотии и вървите към малките, нищо не можете да постигнете. И светиите, и адептите започват от малките величини и постепенно отиват към големите. И тъй, искате ли да бъдете ученици на великия живот и да го разберете, започнете с разрешаване на малките задачи. Не работите ли по този начин, вие ще изпаднете в песимизъм. Това показва, че сте дали път на своите лични и користолюбиви чувства, страх, безнадежност, безверие, недоволство и така нататък. Тези чувства стават причина да гледате на Бога като на ваш неприятел. Всеки неуспех приписвате на Него. Наистина, има нещо, което ви спъва, но то е за ваше добро. Разумните същества се противопоставят на вашите криви разбирания, и в желанието си да ви изправят, струва ви се, че те ви противодействуват. Казвате, не зная какво става с мене, но дето мръдна, все ще се намери някой стражар да ме следи. Стражарите ви посочват пътя. Като видят, че все наляво клоните, те ви казват. Надясно. Ама искам да бъда свободен. Щом искаш да бъде свободен по свой начин, едно от двете те очаква. Или нещастие, или участъка. Участъкът е за предпочитане пред нещастието. Ще полежиш два-три деня затворен, ще си помислиш и като оправиш мисълта си, ще те пуснат. Обаче, ако продължаваш да вървиш наляво, ще паднеш в някоя пропаст и ще си щупиш крака, ръката или главата. Ама не съм привикнал да ходя надясно. Ще привикнеш. Много хора приличат на галени деца. Макар и възрастни, те не искат да се откажат от някои свои навици. Ако някой откаже да ги задоволи, те викат, роптаят, плачат. Ние пък казваме, че на известни привички има и отвички. Както са привикнали, така ще се отвикнат. Един богат български чорбаджия имал само една дъщеря, която много обичал. Той оставил на нейно разположение четири слугини, които задоволявали всичките й желания. Тя обичала с часове да седи до камината и да се топли. Когато камината ставала много гореща, тя казвала «Отвлек!» и веднага слугините я пренасели на ръце, далеч от камината. Като изтивала камината, тя казвала «Довлек!» и веднага я занасели пак на топло. Дошъл денят, когато се явили годежници да я искат от бащаи за тяхна жена. На един от сериозните кандидати който се влюбил в нея, бащата казал Мога да ви дам дъщеря си, но тя има един навик, от който не може да се откаже. Обича да седи на камината и да се топли. Слугините я пренасят от камината до средата на стаята и отново до камината. Лесна работа, отговорил нейният възлюбен. Готов съм на всичко. Каквото пожелае това ще бъде. Оженил се той за нея и тя продължавала по стар обичай. Сядала на камината и когато изставало много горещо, започвала да вика «Отвлек! Отвлек!». Никой не й се притичал в услуга. Възлюбеният ти взел само една слугиня на нейно разположение, която същевременно се грижила за цялата къща. Като извиквала няколко пъти и не получавала отговор, Камината силно и препарвала, следствие на което тя сама ставала оттам и сядала далеч от нея. Това се продължило 3-4 деня и като видяла, че няма кой да я услужва, тя отвикнала да седи до камината. Днес повечето хора имат някакъв навик, от който не могат да се откажат, но един ден, като се намерят пред невъзможността да задоволят своя навик, те сами започват да се отказват от него. Те мислят, че като служат на стария си навик, щастието ще им дойде на крака. Обаче, като видят, че щастието им не иде по този начин, те отстъпват от стария си навик, т.е. отказват се от старото. Щом се откажат от старото и приемат новото, щастието само по себе си ще дойде. Следователно, не чакайте да ви носят на ръце от едно място на друго, нито да седите с часове на топло, но заемете това място, което природата ви е определила. Има случаи, когато щастието дохожда преднозете на човека, но само тогава, когато той е в съгласие и хармония с природата, когато изпълнява нейните закони. Като ученици на живота, от вас се иска работа, да развивате своите дарби. Това можете да постигнете само когато сте в хармония с разумната природа. При това положение можете да станете виден музикант, художник, философ, учен и така нататък. Обаче най-голямото постижение за човека е да си изработи характер, т.е. Да се пресъздаде по нов, съвършен начин. Постигне ли това, човек е осмислил живота си. Добрият характер подразбира култивирани мисли и чувства и проявени добродетели. 37 лекция от 10 година на младежки окултен клас, държана на 22 май. 1931 г. София Изгрев